Разумни наблюдения 35-та лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 5 август 1925 година. Доброта Истина Красота Това и е любовта. Размишление. За следния път ще пишете върху темата Разлика между физическите и духовните чувства. Изпейте упражнението В начало бе Словото. Ще ви запитам, каква е разликата според вас между светския и духовния човек? Често вие казвате за някого, този човек е светски. А онзи духовен. Коя е отличителната черта на духовния човек? Отговор. Духовният човек се стреми съзнателно към Бога. Коя е отличителната черта на светския човек? Отговор. Светският човек се отдалечава от Бога. Така е. Духовният човек се стреми към центъра, а светският към периферията. Те се движат в две различни посоки. Духовният и светският човек живеят в един и същ свят, но не в една и съща среда. Например, рибите и птиците живеят в физическия свят, но не в една и съща среда. По същия начин можем да кажем, че средата, в която живее светският човек, е по-гъста, а средата, в която живее духовният човек, е по-рядка. В такъв случай духовният човек има по-благоприятни условия за развитие. Вследствие на това, когато искате да измените направлението на вашия живот, трябва да измените средата, в която живеете. Вие не можете да бъдете съвършени, докато не преминавате постоянно от по-гъста в по-рядка среда и да знаете положително дали сте изменили вашата среда. Питам, кои са съществените доказателства, че рибата е изменила своята среда? Хрилете й. Хрилете й са превърнати на дробове, предните и перки на криле, а задните на крака. Освен това, тя се е превърнала от студено кръвно в топлокръвно животно. Тия са външните белези, по които съдим, че рибата е изменила своята среда. Питам, как ще докажете, че сте станали духовни хора? Казвате, духовните хора се познават по това, че имат стремеж към Бога. И светските хора имат стремеж. Кой няма стремеж? Ако схващате Бога като топлина, и рибите се нуждаят от топлина. Ако схващате Бога като светлина и рибите се нуждаят от светлина. И във водата има светлина. Ще ви задам друг въпрос. По какво се отличава Земята от другите планети, например от Венера, от Меркурий, от Марс, от Юпитер, от Сатурн, по своето разстояние от Слънцето? Колко голямо е това разстояние? Учените определят разстоянието от Земята до Слънцето на около 92-93 милиона мили. Кои са причините, поради които Земята се намира на такова разстояние от Слънцето? Вие казвате, Господ е наредил така. Казвам, тие възвишени същества които са взели участие в създаването на слънчевата система, в своите изчисления са имали предвид колко голямо да бъде разстоянието между Земята и Слънцето. Ако качите една мравка на някой параход и дадете обяснение за устройството му, какво понятие ще си състави тя за него? Тази мравка ще започне да изчислява каква е големината и широчината на този параход, какви приспособления има и така нататък. Моята цел обаче не е да покажете знанията си като тази мравка, но да разсъждавате правилно. Казвате, че Земята се намира на разстояние 92-93 милиона мили от Слънцето. Това разстояние не е случайно. Съществата, които са устроивали слънчевата система, са поставили Земята от слънцето точно на такова разстояние, че слънчевата енергия да може да въздейства върху човека. От тия наблюдения, окултната наука извлича следния закон. По-далечно стоящите от слънцето планети, приемат количествено по-малко светлина, но качествено по-интензивна. По-близко стоящите до Слънцето планети приемат количествено повече светлина, но качествено по-слаба. С това се обяснява, защо хората, които живеят в студените пояси, имат по-голяма култура и им работи повече, отколкото мисълта на хора, които живеят в по-горещите страни. Те са по-горещи, но имат по-малка култура. Слънчевата енергия обаче не спира само на Земята, но минава през нея и продължава по-нататък пътя си. При това трябва да знаете, че не е само Земята, но и всички останали планети приемат енергия от Слънцето. Вие мислите, че Земята, като по-близко стояща до Слънцето, приема повече енергия от него. Това е твърдение, както е твърдение и обратното, че Слънцето изпраща по-интензивно своята енергия към по далечните планети. Обаче и двете твърдения се нуждаят от доказателство. Ние проверяваме този окултен закон последния начин. Представете си, че вие сте слуга при някой господар, който е вашето слънце. Най-първо, вие имате обикновени отношения към него. Нямате никакви вътрешни връзки с господаря си. Вие изпълнявате длъжността си към него като едно товарно животно. И господарят от своя страна ви смята за един прост слуга. Няма към вас приятелски разумни отношения. Той ви казва. Стояне, направи това, онова, иди да изуреш нивата. И така нататък. При тия отношения той ви дава малко енергия, и то физическа. Питам какво количество енергия изпраща господара ви? Единица енергия, единица в първа степен, т.е. толкова, колкото ви е потребно да отидете на нивата и да я изорете. Като я изорете, вие се връщате в дома на господара си, дето се нахранвате и почивате. Щом свършите работата си, Отношенията на господара ви към вас се изменят, стават по-специални. Той има вече особено разположение към вас. Отношенията му сега са във втора степен, две на квадрат. Като дойде при вас, той се спира по-дълго време на разговор, разпитва ви как прекарахте деня, какво е положението на нивата, как върви урането. И така нататък. Сега е мек, внимателен към вас и казва, не се присилвайте много, като работите по 4-5 часа на ден, достатъчно е. След това той увеличава и заплатата ви. Питам, енергията, която ви дава господарят сега, същата ли е като първата? Той ви дава сега повече енергия? понеже Вие работите заради Него двойно повече. Сега ще работите не само когато Ви наблюдава, но и без да Ви наблюдава. Като чувствате Неговата любов към Вас, Вие ще имате достатъчно физическа енергия, която ще изразходвате заради Него. Вън от това, вие ще свършите и друга някоя работа, пак за господара си. Възоснова на същия закон, било е време, когато слънцето е изпращало на земята по-малко физическа енергия, отколкото днес. Затова тогава не е имало условия за проявяване на един разумен живот. Обаче Слънцето постепенно изменяло своите отношения към Земята, вследствие на което върху нея започнали да се появяват все по-висши и по-висши организми, т.е. започнали да се създават благоприятни условия за проявление на разумния живот. Писанието казва, че Земята по-рано и била неустроена и пуста. Защо е била неустроена? Нима слънцето тогава не е изпращало своята енергия? Изпращало е, но тази енергия не е била достатъчна, за да се сформират уния условия на земята, които са необходими за сегашния разумен живот. Тъй, защото земята днес е нагодена точно за сегашния живот. Било е време, когато Земята е била по-далече от Слънцето. Било е време, когато Месечината е била по-далече от Земята. Сега нашата Земя се приближава към Слънцето. То и приближаване се очертава от разположението на нашия мозък. Мозъците на всички разумни същества не са еднакво устроени. Едно време хората никак не са гледали към небето, те са гледали все надолу към земята, а към небето много рядко са се обръщали. Обаче сега и най-простият човек, като се намери в затруднение, се обръща нагоре. И светският човек, за когото казвате, че не се стреми към Бога, когато се намери в трудно положение, обръща погледа си към небето. Всички сегашни хора имат стремеж към Бога, но Той в първо време не е оформен. В първо време, като се намерят в трудно положение, те казват Олеле, мамо, оле, ле, тате, оле, ле, бате. Но като видят, че от отникъде не иде помощ, те казват Оле, ле, Божичко. И обърнат погледа си нагоре към небето. Откъде се е появил този стремеж от човека? Той е вътрешен стремеж на душата. Значи тия неблагоприятни условия за човека послужиха като подтик да се разчупи отнази кора, която създава неговите мършнотии. Като се разчупи тази кора, човекът казва, само при Бога е спасението. Като минат мъжнотиите, пак дойде тази ледена кора, човек пак забравя Бога. След това отново дойда страданията, човек пак се обръща към Бога и намира смисъла само в Него. Следователно, при сегашните условия на живота, страданията играят важна роля. Всяко страдание разчупва ледената кора. Която убива човека. Дойдат ли мъжнотиите? Кажете, Олеле Божичко, кажете ли така? Ледената кора се разчупва. В това обръщане към Бога се ражда доброто. След това ще дойдат особените, красивите, хубавите, богатите условия. Всички ВРЕМЕННИ хора, искат да бъдат богати. Ако искате да създадете една ледена кора около себе си, искайте да бъдете богати. Самата ледена кора кара човека да стане богат. Богатството е сила, благо, което може да се използва и за добро, и за зло. Две неща се изискват от богатия човек. Да бъде добър и умен Щом искаш да бъдеш богат Първо искай от Бога да бъдеш много добър и много умен Казвате, нас пари ни трябват Трябва да знаете обаче, че богатството е резултат Ако ти си много умен и добър човек Непременно ще бъдеш и богат такива примери имаме в Стария завет. Авраам беше много умен и добър човек, затова беше и богат човек. Йов беше много добър и много умен, затова беше и богат човек. Той имаше голямо богатство, но какво правеше? Той почти всеки ден принасяше жертва за своите синове и дъщери. Да не се грешат пред Бога. Той постоянно бдеше над тях. Най-после върху този добър и умен човек дойде едно изпитание. Трябваше да види малката си ромашия. Значи Йов беше направил една малка грешка, която, за да я изкупи, трябваше да изгуби всичкото си богатство. Вместо Господ да му дава да напусне дома си и да раздаде имането си, той му изпрати един първокласен учител, специалист по възпитанието, като му каза Ти ще опиташ по всички правила, какво дава божествената окултна наука. И наистина започват най-първо да му разграбват богатството. Дава на едно пари, той го изиграва. Дохождат разбойници, задигат воловете, овцете, камилите му. И най-после идва вихрушка, която затрупва децата му. Изпитанията му не се спират до тук. За всичко дошло върху него, Иов казва. Господ дал, Господ взел. Отнеха синовете, дъщерите му, Иов казва. Господ дал, Господ взел. Най-после страданията и изпитанията дойдоха върху Него самия. Засегнаха тялото му. Тогава Йов прокле деня, в който се е родил. Защо прокле този ден? Как мислите вие? Отговор. Не познаваше още Бога. Защо Христос прокле смокинята? Отговор Защото не даваше плод. Не, когато Христос отиде при смокинята, не и беше време да даде плод. Аз няма да ви кажа, защо Йов прокле деня, в който се е родил. Нито пък ще ви кажа, защо Христос прокле смокинята. Ще оставя на вас... Вие да размишлявате върху това. Да прокълнете някого, то е все едно, че се сърдите някому, дето ви е обидил. Защо му се сърдите? Казвате, защото ме обиди. Питам, достатъчен повод ли е това, да се сърдите някому, че ви е обидил? Следователно, вие може да кажете някому много горчиви думи, без да го обидите, пък може да мълчите като риба и пак да го обидите. Ние се натъкваме на една от големите мъжнотии в живота, на изкуството да се самовладаме. Вие разбирате живота само при неговите красиви отношения. Докато всичко ви върви добре, справяйте се с мършнотиите. Но щом ви постигне първото нещастие в живота, веднага отношенията се изменят. Той показва, че вие още не сте достигнали до тази разумност, която ви е потребна за живота. Вземете, например, парахода Титаник, който потъна в океана. Защо стана това нещастие с него? Имаше нещо непредвидено. Сегашните параходи са предвидили всичко, каквото би могло да им се случи, затова са готови за всякаква авария. По същия начин и вие, като се родите на земята, трябва да предвидите всичко, каквото може да ви се случи. Казвате, Господ ще нареди живота ни добре. Вярно е това. Онзи, който е направил парахода, е предвидил всичко необходимо, но вие не знаете да го управлявате. Значи, вие сте един голям параход, направен по всички правила, с всички приспособления. Имате големи богатства, с милиони левове, но като влезете в него, не можете да го управлявате. И казвате, какво стана, че не можем да го караме? Питам, като влезете в океана, какво ще кажете? Господ е направил много хубаво този параход, но какво ще правите вие, като не знаете да го управлявате? Казвате, Господ ще уреди работите. Да, Господ е уредил своите работи, но вие как ще уредите вашите работи в океана? Като спре витлото на парахода, Спира и той. Какво ще правите тогава? Ще се молим. Хубаво, съгласен съм с вас. Това показва, че параходът, с който пътувате, има безжичен телеграф и телефон и вие ще съобщите на тия инженери, които са го правили, че ветлото на вашия параход е спряло. Обаче, вие трябва да знаете имената на инженерите. Ще ги повикате по телефона и те ще ви се отзоват. Вие ще слушате внимателно какво ще ви говорят оттам. Те ще ви кажат Винт еди кой си номер е развъртян. Затова ще вземете ключ еди кой си номер и ще го завъртите. Вие ще кажете Духът говори. Да, въплатения Дух на Бога говори по телефона и вие след това ще бъдете в състояние да поправите парахода и той ще тръгне. По същия начин и учениците от окултната школа понякога спират в своя път. Това значи, че те са спрели, за да телефонират на тези, които са построили вашия параход. Знаете ли имената на тези инженери? които са построили вашия параход, вие казвате тази работа не ни трябва. Дали ви трябва или не, ще разберете, когато се намерите в мъщнотиите на живота. Мнозина от вас не искат да знаят как е направено човешкото тяло. Колци от вас знаят колко пъти в минута бие сърцето. Колци от вас знаят колко пъти през деня мигате? Казвате, малки работи са те. Малцина знаете колко пъти на ден обръщате дясната си ръка, ту наляво, ту надясно. Казвате, тия неща са древни, маловажни. Съгласен съм, че са древни, но движенията на ръката наляво-надясно имат смисъл. Колко пъти на ден вие се навеждате напред или назад? Всички тези движения имат значение. Кажете ми най-напред по колко пъти вие мигате на ден, а не през целия си живот. Изправете се пред огледалото и наблюдавайте по колко пъти мигате в час и при това дали бавно или бързо. От правилното мигане зависи много нещо в живота ви. Когато мигате бързо, това означава едно. Когато мигате бавно, това означава друго. Аз няма да ви обяснявам какво означава бързото и бавното мигане, защото когато в окултната наука се обясняват отрицателните неща, човек може да се зарази от тях. Ученикът може да контролира своето мигане. Защо мижи човек? Когато човек мига, той чисти очите си. Някой път човек мига повече, отколкото трябва. Очите на човека трябва да се чистят и могат да се чистят. За това именно сълзят. Правили ли сте изчисления, колко пъти на ден ви текът сълзи от очите? Казвате на някого. Окото на този човек тече. Казвам, сълзи могат да тикат и от духането на вятъра? Колко от вас са правили наблюдение да видят какво означава проиграването на веждата? Често казвате, Проиграми нещо веждата. Броили ли сте колко пъти проиграва дясната или лявата ви вежда в продължение на една година? Това са ред наблюдения и факти, които всеки ученик трябва да проучва в себе си. Той трябва да констатира, че едикой си ден, в едикой си час е проиграла дясната му вежда, например, и че това е продължило 10 минути. Той трябва да наблюдава дали тия явления стават периодически или не. Колцино от вас сте наблюдавали още, когато излизате сред природата, откъде духа вятърът. След това, броили ли сте колко пъти вятърът е духал от изток, колко пъти от запад, колко пъти от север и колко пъти е духал от юг? Мнозина от вас ще кажат, с такива прости работи ли ще се занимаваме? Не не са прости работите. Ако вие се занимавате с ветровете, те ще внесат нещо ново във вас. Вие не искате да се занимавате с ветровете, а се занимавате с дребнави неща. Вие имате една отличителна черта – да се занимавате с микроскопически работи, които по-скоро разсеват вниманието ви, отколкото да ви съсредоточават. Хубаво нещо е човек да бъде наблюдателен, да схваща и най-малките неща, но да ги използва за своя полка, а не за критика. При наблюденията човек трябва да разширява съзнанието си. Ако не се постига това, наблюдението е само губене на време. Природата не търпи еднообразие. Човек, за да придобие широк поглед върху нещата, той трябва да простре своите наблюдения в по-широки области на живота. Сега аз искам от вас да направите наблюдение в разстояние на един месец от днес. Колко пъти ще духа вятърът от изток, колко пъти от запад, колко пъти от север и колко пъти от юг. Ето една задача за учениците, т.е. за сериозните ученици. Слушателите са свободни от тази задача. Тия от вас, които са ученици, ще направят това наблюдение без изключение. Всяка сутрин, като ставате, ще отбелязвате посоката на вятър от ДВ и на къде отива. Ще наблюдавате на къде вървета облаците. Това ще бъде едно хубаво наблюдение. Наблюденията си ще правите само до обяд. След един месец ще видите какво сте констатирали. По-нататък, вие ще можете да си обяснявате значението на ветровете. Те имат психически происход. Но за сега, ние ще се спрем само върху тяхното физическо проявление. Тъй както... Те се проявяват в физическия свят. Пишете още и върху следната тема. Защо духът ветровете? Външните наблюдения в живата природа са необходими за възпитанието на нашия ум и на нашето сърце. Когато ученикът се намира в извечни мъжноти, това е предвидено от невидимия свят. Вие сте поставени в един свят, в който мъжнотиите се явяват като естествено последствие на някакви предшестващи причини. За да може да ги преодолеете, трябва да разбирате метода на възпитанието. Вие трябва да знаете как да отклонявате вашите мисли и чувства от едно направление в друго. Има ред умствени мъщнотии, които може да се преодолеят само с наблюдения на ветровете, или на цветята, или на изворите, или на планинските върхове, или на канарите, или най-после от наблюдение на добрите хора. Често трябва да правите диверсия в своите мисли и чувства. Не оставайте за дълго време в старите си мисли, но поставете ума си в активно положение да се занимава с изучаването на някой интересен предмет. Може да се занимавате или с музика, или с изкуство, или с уране, или с каквото и занятие. Каквото занятие и да изберете, той е в състояние да отклони ума ви от онези мисли, които спъват вашето развитие. Всички мъжноти у вас проистичат от изобилната енергия, която нахлува в организма ви и вие не знаете как да се справите с нея, вследствие на което тя ви подпушва. Всички скърби проистичат от чрезмерни желания. Например, някой страдат от това, че няма кой да ги обича. Когато нахлуе много енергия в организма ви, той не може да я приеме в себе си и става блокиране на организма. Та всички трябва да се стремите да се аклиматизирате към тези енергии, които сега идват в света. Вие трябва да се аклиматизирате към мъжнотиите. Които ще срещате в живота си. Когато казваме, че страданията са необходими, ние подразбираме един велик закон. Страданията са симптоми, признаци за онези велики енергии, които сега идват в природата. Зад всяко страдание се крие божествена енергия. То е ключ. Страданията са от разни категории, от различни видове. Някой път поводът за страданието е толкова дълбок, че не може да разберете отде идва. Ставаш сутрин, неразположен си, тежко ти е нещо на душата, като че цялата Земя е сложена отгоре ти. Ти се намираш в едно хипнотическо състояние, като че цялата Вселена се руши под краката ти. Не си болен, женати, децата ти са добре, а при това си много неразположен. Някой път се случва обратното. Всичко около теб е лошо, тежко, пет пари нямаш джоба си, бол си, гологлав. Два дни си гладувал, а ти си бодър, весел, радостен. Коя е причината за това? Вие може да кажете, че такава е волята Божия. Вие може да кажете, че волята Божия е такава само тогава, когато сте завършили своето развитие. Какво представлява волята Божия? Тя е резултат на нещо. При сегашните условия, в които се намирате, вие трябва да изучавате страданията всеки ден. Щом ви дойде едно страдание, трябва да знаете причините, защо е дошло и как е дошло. Дошла ви е някоя скръп, пак трябва да знаете причините за нейното дохождане. Аз говоря това от наблюдения, които съм правил от ред години. Ако се лягате вечер с главата на север, ще определите какво чувствате при това положение. Ако промените положението в леглото си с главата на юг, ще видите каква е разликата между тези две посоки. Ако поставите главата си точно на север, дето тече електричество и магнетизъм и след това започнете да отклонявате главата си от този магнетически полюс, ще забележите какви настроения може да се родят у вас. Цяла година трябва да наблюдавате, за да придобиете определени, точни научни данни. Значи много от вашите разположения могат да се изменят, като измените положението си в леглото. Аз съм правил ред такива наблюдения. Не разположен ли си? Тури възглавницата си точно на север и така легни. На другия ден ще кажеш Слава Богу! Днес се усещам много по-добре. Разбира се, това са малки наблюдения, които не трябва да се вземат като махсими. Някой път може да измениш положението на възглавницата си, а при все това състоянието ти да не се изменя. Това показва, че има някакви дълбоки причини за вашето състояние. Ако туриш главата си на север и положението ти не се изменя, казвам, ти си ял тази вечер късно. Затова на другата вечер ще туриш възглавницата си пак на север и ще ядеш преди заля слънце. Това е физическата страна на въпроса. Вие турете възглавницата си на север, ядете преди на слънце, но работата ви пак не се оправи. Тогава казвам, утре вечер ще турите възглавницата си на север, ще ядете два часа преди залязването на слънцето и ще прочетете цялото Евангелие на Йоанн. Това са опити, които трябва да правите. Като прочетете Евангелието на Йоан, казвате, слава Богу, много добре спах тази вечер. Значи, потребно е да туриш възглавницата си на север, да едеш преди залязване на слънцето и да прочетеш Евангелието на Йоан. Ако направиш тия неща, ти ще се промени. Ще предобиеш едно разположение. Някоя скръп продължава ден, два, три, цяла неделя, месец и повече, а някоя скръп може да те обхване като октопод и да продължи почти цяла година. Тогава лошото е това, че не можеш да отмахнеш тази скръп от себе си, където ходиш и тя с теб върви. И така, първата задача, която ви давам за цял месец, е да наблюдавате посоката на вятъра. Второто нещо, което ще наблюдавате, е да следите какви разположения изпитвате, като променяте положението си, като спите в леглото. Като наблюдавате ветровете, също времено ще наблюдавате какво е вашето разположение, като духа източен. Западен, северен и южен вятър. Наблюденията, които правите, ще отбелязвате в едно втерче. Доброта, истина, красота. Това е любовта.